Bine v-am găsit, dragi ascultători! Pentru caracterizarea Sfântului, ne mulțumim cu cuvântul de sinteză al unui literat. Guy Chastel. el spune, Când încerc să strâng acest cuvânt ca să-l fac să exprime tot ceea ce înseamnă el, îmi închipuiesc o ființă de o supunere minunată, care tremură mereu că nu face, în locul și în rangul lui, puse de el cât mai jos, voia învățătorului. El știe că părăsirea de sine și încrederea sunt termenii iubirii desăvârșite și ține viața sa în planul lui Dumnezeu. Dar nimicul care e el îl substituie ființei, lui Dumnezeu, care e totul. El datorează lui Hristos, care locuiește în El, dorul de a fi mântuit. Toate faptele Lui sunt o rugăciune. Strălucirea simplă și curată a gândirii sale creează în prejurul Lui o căldură comunicativă, și pretutindem pe unde trece se vede ce dulceață are puterea lui Dumnezeu. Acest om care nu trăiește decât în Duh și pentru Duh, nu e pentru aceasta mai puțin realist. El, sfântul, minunatul tâlcuitor al creației, el care poate să-i îmbrățișeze proporțiile. Chiar înălțat de aici, de jos până la Dumnezeu, el vede viața așa cum e ea, adică drept un simbol. Nimic nu-i scapă din scopurile de netradus despre care are lumini, nici din condițiile nenorocite la care e supus omul pe plan pământesc. Acest echilibru suveran face să țâșnească energia lui la punctul și în timpul în care ea trebuie să se exercete. Și tocmai aici e miracolul acestui caracter înalt. Că plin de iubire, de blândețe, Duhul rămâne ferm, capul poruncește, șeful impune în clipa în care e mișcat de duioșie, până între atât știe de asemenea stăpânul lumii să armonizeze darurile într-un om. Fiecare zi a sa e o biruință asupra propriei sale firi și fiecare biruință îl apropie de Dumnezeu. Dar orice suferință se preface în ofrandă de bucurie. Un sfânt nu se refuză niciodată pe sine. E un erou al tuturor clipelor. E o ființă miraculoasă, fiindcă ajunge să se uite. Și e privilegiul sfântului de a rămâne o văpaie ferită de cenușă pentru pământ. Plutarhii sunt plini de viața asupra oamenilor. Ei sunt, desigur, Mari, dar reci, te apropii de sfinți, ei dogoresc. E în ei un fel de viață universală care nu se mai poate stinge, care îi prelungește prin toate timpurile și îi pune în legătură cu toți oamenii. Oamenii pot evalua. Un sfânt rămâne un sfânt, o forță oferită, o inimă care trage cu urechea și dacă ai vroi o puțin, la unison cu toate celelalte inimi. Pentru aceasta totul cedează sfințeniei, chiar ceea ce este mai mare pe pământ, ceea ce contează mai mult, arta și eroismul. Cultul eroilor învață să învingi, cultul sfinților Învață să te învingi și ce altă cucerire e ca aceea a infinitului.